Veckorna börjar att återgå till det normala igen. Semestrarna börjar att ta slut och vi hoppas att vi kommer att vara en del av era veckor en lång tid framöver. Vi har ett fullspäckat program till er idag och det kommer efter musiken. Ja, lördagen har kommit och det innebär att det är dags för Radio Länsman igen. Hur är det med mina gossar den här helgen då? Här är det mycket bra, Jakob Mår. Jo, det är alldeles utmärkt, alldeles utmärkt. Jakob, du har inte tagit fram porren för helgen, och jag på att säga. Nu och jag lite grov i mun här, men du behöver inte svara på det där. Var men trevligt! Men... Ja, ja, förbjuda porr för vita män är faktiskt det första ämnet för dagen. Oj, oj, oj, det låter väldigt rasistiskt, hör du. Ja, det får nog en del människor att reagera kan jag tänka mig. Det står så här Johanna Granbom förbundsstyrelseledamot för Ung Vänster skapade nyligen debatt när hon öppnade för ett förbud mot pornografi i Sverige men det är inte porr i allmänhet som förbudet vill kriminalisera utan bara den som är citat, riktad till vita män. När vänstertidningen DN följde upp utspelet med en intervju med Johanna Granbom ej eh, på nätet framkom det i mellertid att det bara var en viss typ av pornografi som var aktuell att kriminalisera. Porr för vita män. Porr som riktar sig till män med andra hudfärger än vit kommer av allt att döma även fortsättningsvis vara okej okay, om ungdomsförbundet får som de vill. Så även porr som produceras för kvinnor och personer med avvikande sexuell läggning. Vad är det som är så hemskt då, specifikt så hemskt när det gäller vita män, Konrad? Nej, men det är, det är väl som vanligt här, antar jag att vita män kan ju inte vara på något sätt bli utsatta för någonting. Och då antar jag att de då därmed måste vara förövare. Och, så att de vita i porrfilmerna med andra ord är förövare eller... Så att säga gärningsmän och behandlar Skulle ja, behandla precis. kvinnorna Värre ja. än andra, då, andra Ja, På något väldigt konstigt sätt så här, jag att Om det till och med stod i Aftonbladet kring det här förslaget Lite så här frågande Det finns ju gott om kvinnor som, som Tänder på att bli förnedrade Men då skulle den sortens par också då bli olaglig Eftersom någon tycker om att se henne Bli förnedrad och det tyckte de var lite Problematiskt och det kan man väl ganska lugnt säga det är trams men det är väl ett förslag för att få uppmärksamhet och får vi hoppas eller vad tror ni? Ge det seriöst men att överlag har det väl varit mycket debatt om om man ska förbjuda hit eller förbjuda dit och mm. vissa säger väl att porr förstör eh, alltså det sexuella så att säga för alltså inom relationer överlag eftersom eh, hjärnan så att säga inte är gjord för Alltså så mycket Och så Nej, olika men, och, så ja, och att det ska förstöra inte. så Jag vet inte ja. riktigt hur man ska ja, men Grejen är ju så här: vi, vi vet inte om det förstör eller inte Jag kan tänka mig att det absolut kan vara skadligt Och det kan säkert, det kan säkert hjälpa också sådär. Men jag menar, vi, det går inte att komma undan det på något sätt Och jag, jag tycker inte att man ska göra saker lagliga i allmänhet Bara för att det inte går att undvika det Men jag menar, det här är en sån stark drift Och det är, det är ändå väldigt många som lever på detta Och de som blir utnyttjade de, de liksom, Om de blir inlurade att göra porrfilm Då är det olagligt, det är ju något helt annat Det har ju inte med porr att göra liksom. och, samma trafficking-offer som tvingas som är i porrfilmer. Det är också givetvis olagligt. Det är inte sånt vi pratar om. Man måste ju skilja på saker här. Men frivillig uh. porr mellan människor som är frivilliga. Då måste man ju inte yeah. göra som som produktivitet. Yeah. Det, det, det enda jag kan tänka i det här fallet det är ju det. Och det, alltså det är en typisk attityd för den här vänsterkvinnan det här overhead att vi vet bäst men så jag menar porren finns i alla möjliga former och kommer alltid att finnas så jag menar visst man kan förbjuda och hålla på men det spelar ingen roll för att det går alltid de som vill ha tag på ja, det ena eller det andra de får tag på det i alla fall. Man får ja, man får ju förlita sig på Uh, ja, konsumenternas omdöme. Men säger så här, vet, vet ni varför det kommer egentligen är omöjligt att förbjuda porr? Förresten. Pengar. Ja, det är klart. Jo, men det är inte inte men det är just att ja, men olika företag som sysslar med porr eller så, för att det är ju sådana enorma summor pengar, så att det är det det är helt omöjligt. Men, men alltså, låt, låt, jag inte låt dem vara bara. Det är så himla konstigt. Men, va, va, vad tänkte, ja, men du som var ju vänster en gång i tiden då. Tänkte du själv då att det kanske borde förbjudas eller inte? Nej men jag hade väl någon så här. Jag tänkte nog inte så mycket på det. Men någon, någon svag så upplärde det om att det var kvinnor kvinnoförnedrande. Det var synd om tjejer. Och man skämdes så väldigt mycket när man tittade på det. För det gjorde man ju liksom. Driften är ju så himla stark. Särskilt när man är i puberteten. Men då mådde man väldigt dåligt över detta istället. Eller väldigt dåligt gjorde man väl inte. Men, men man, man skämdes liksom. Och tyckte... Oj vad hemskt man är. Vilket är synd. Så ska man inte behöva känna. Ja, vad, vad, hur, hur såg det ut om, man, om du tänker lite tillbaks då Jakob. Det var tillbaks till din ungdom då. Var det, var det något som var, det var riktigt i skymundan då antar jag eller? Eller det kanske inte var i sig. Det var ju 60-tal. Då var det ju ja. väldigt öppet med mycket. Så. Ja det behövdes ju inte mycket det. Jag menar, det. Det räckte ju med tidningarna då. Läckan och de här lektyr och C och all, allihopa de här Ja, synen det, det... på porr då även fast ja. det var lite frigjort, ja. sexuellt så att säga på 60 talet ja. men, men var ja. synen på porr skulle du säga att den var mer accepterad då än nu? Jag kan inte se riktigt uh, hur, hur det ser ut nu. Men jag kan, jag kan bara säga att det var, väl helt, uh, det, det var väl helt öppet. Det var ju det som gjordes. Det gjordes ju liksom. Tänkte vi hade ju ett samtal där um, Konrad om att om, om man tänker till exempel då på, på muslimska män då till exempel som eh, alltså det, det som är naket det är någonting väldigt eh, om man säger obekant tror mm, att det visa. snarare skulle hjälpa då inom den muslimska världen så att säga med på att inte jag menar göra så om man säger, stor sak av det eller hur man ska ja, säga heller. att det är så... ja, ja, ja. för Jag tycker svinsvind om, om, om det är muslimska män som är uppvuxna i det systemet det här hårdare systemet som, som vissa länder har där du aldrig får se... Ja, men jag, jag vet inte om de kollar på porr men, men det spelar ingen roll. Och, och, och, jo ja, det, det kanske är det är till och med. Uh, men men tänk om, kan... va, va så alltså, man är så ovan vid att se naket, nakna kvinnokroppar så att om man väl ser det då, så liksom får man höra att då kan man inte kontrollera sig och då måste man mer eller mindre våldta tjejen. Ja men blir det, det blir så det man tänker ju om, de, ju om man tänker i den där religionen just det här, hela synen på kvinnan, att kvinnan ska eh, gömma sig, skylla sig ja. så här eh, men i porr då jag menar då blir det ju på automatik då kanske att de kvinnorna de ser där som gör det, det är ju bara är ja, det är ja Men så är det väl även om vi ska välja i även nivåkultur kultur ganska mycket, skulle jag tro ja, jag tror jag inte skulle säga. Nej absolut inte lika mycket, men, men tankesättet det är. Jag kan nog säga, jag kan nog säga eh, eftersom jag ju har umgåtts med muslimer och sp speciellt när jag var yngre, så det här med porr och svenska porrtidningar i synnerhet, det var väldigt populärt. Det kan jag bekräfta, ja då, säkerligen. Alltså, om man förstå min attityd till det hela, jag, är, jag, har, jag har liksom aldrig egentligen gjort så stor affär av det, men i och för sig, jag kan bekräfta det, det, det, var, det, det var det andra som gjorde hur kände de då om man säger om Konrad så att han som vänster hade dåligt samvete för att ta del av porr? hur, men, hur kände förstår, de muslimerna Det, det förstår ju de så att, men, men i alla fall ja ingenting de pratade om med andra ord. Ja, män emellan alltså. Nej men, nej, men det är ju det, det, det, det, är ju, det är hela den där religionen handlar om liksom att kvinnan hon ska, hon ska ju täcka eh, allt i stort sett bara. men och, alltså, Det hela går ju egentligen ut på att eh, hon får inte vara tillgänglig för andra än för sin man. Ja. Han, kan, han kan strippa av jag, har, någon, jag har, av jag har läst mycket om det. att det det att Kvinnan på. får ju inte ens öppna dörren om en manlig vän till mannen då mm. ja. eh, knackar på om inte mannen är hemma. Hon får inte ens öppna dörren. Mm. Ja. Nej, nej, nej, absolut, herregud. Om, om, om, ja. Ja. Nu kan jag, jag kan inte uttala mig för hur det går till alltså i eh, sådana länder, alltså Saudiarabien och liknande, där det är ju alltså en extrem form av islam wahhabismen på något sätt, utan <hör> jag kan ju bara utgå från Nordafrika, där, alltså, där jag var, och... Där det ju faktiskt, i alla fall i mitten av 70-talet, var väldigt, väldigt liberalt. För att mm. jag, kan säga, jag kan säga faktiskt att eh, några sådana här burkor, alltså kvinnor som täckte upp sig helt, det såg jag aldrig där. Det, det, det första gången jag såg någon sån här heltäckande kvinna, det var i mitt eget land faktiskt. Ja. Mm. Ja, men det, det har man ju sett i muslimska länder att ju ja. mer islam får fäste Fotfäste. desto extremare ja. blir det det ser man ju på bilder från 70-talet ja. jämfört med nu det är en väldig skillnad ja. Det här är ganska nytt, är det inte det? Det är väl sista 20 20 åren? Det har ja, men vi, nu, ja, men nu också, i, i så fall, vi kan ju rikta oss Tunisien, för där har jag ju en jämförelse och eh, när man hör vad som händer idag, att eh, framförallt eh, det, det här partiet, vart det är NADA, som ju är en slags isla, islamistparti, <coughs> som försöker införa då sharia, men eh, så, så vitt jag förstår av den rapporteringen vi får så verkar de ha enorma svårigheter med det. För att inte heller tala om det som händer i Egypten nu ska vi glömma med, med, med när man avsatte Mursi. Mm. För eh, hans stora misstag: det var ju att visst, han blev vald nu som president, och som sådan <hör> borde han ju rimligen då ha gett sig i kast med de verkliga problemen alltså att lyfta Egyptens usla ekonomi och så vidare. Nej, det gjorde han inte. Utan han gick alltså muslimska brödraskapets ärende och ville införa sharia-lagar. Och ni ser ju själv alltså vilka enorma protester, vilket ju visar att ändå Egypten, som kan man säga är lite av ett hjärta just i den delen i Nordafrika har ju ändå varit väldigt, väldigt liberalt. Ja, ja absolut. Och men men ja, vi ser ju av händelserna nu. Och det återstår ju att se var det här ska landa. Ja, och roligt med att det skrivs så väldigt förvirrat tycker jag om detta i svensk press. Vad är det egentligen är som händer? Det, ja. Oh, ja. Det var, nej, det var något med någon park. Eller hur var det nu? Eller det var ja. något som var missnöjda med. Nej, men det var någonting med någon fågel. Nej, det var islamiseringen av ett helt land. Ja, det är ju, det är ju inte otydligt direkt. Men det passar väl inte in i agendan. Eh. Uh. Jag tänkte att vi skulle ta hoppat till nästa ämne Och det låter nog bekant för många Det här med Zimmerman Versus Trayvon Det mm. kanske ni kommer ihåg mm. Och då är mm. frågan, vad är det egentligen som hände Med det, Konrad? Ja, eh, vad man vet Har hänt är ju att eh, en, en kille Som eh, kallas Zimmerman eh, Eller som heter Zimmerman enkelt, Sköt, Zimmerman. En, en, ja, precis, sköt eh, en kille Som heter Trayvon Martin det är det man vet, vad som hände. Men om man frågar runt lite i amerikansk press, särskilt men även i svensk press, till och med som har stått och, och bland, bland svenskar, så är historien mer eller mindre att eh, Tröven Martin blev skjuten i ryggen av Zimmerman för att han var svart, mer eller mindre. Mm. Ett övertydligt rasistbrott. Och börjar man gräva lite detta så givetvis förstår man att så är det ju såklart inte. Utan det finns ganska mycket som tyder på då, exakt vad som har hänt vet man ju inte, men Eh, försvararsidan som försvarar Simmerman Säger ju till exempel att eh, Traven Martin satt på Simmerman När Simmerman låg på marken Och slog honom i ansiktet och dunkade hans huvud Mot asfalten mm. och det var därför Simmerman sköt mm. Och den här sidan här är ju många som inte ens vet om i Sverige och till och med i USA. De har inte ens brytt sig om att läsa så mycket utan man är så fruktansvärt insnöjd på att det här är ett rasistbrott. Liksom. Och den information man väljer att ta till sig då det är den här propagandan som spys ut rent ut sagt. Till exempel valet av bilder ja, är en väldigt stor del att de väljer barnbilder så att säga mm. på den här. Svarta killen, Trayvon Martin. Ja. Medan om man ser nyare bilder på honom så ser han ju ut som vilken gangster som helst. Ja, och sen det. kan man ju tillägga också att det var ju väldigt mycket om den här Zimmerman. Ja, vit man, bla bla bla. Men han var väl mexikaner om inte jag minns fel. Precis. Peruan, och han, och han, är, han var många, peruan. Många säger att han är halv... halv ja. Halvmexikanare då, ja, absolut. Men ja. man säger ju inte att Obama är halvsvart. Så plötsligt ändrar man ju det där. Ja. Och till och med SVT, de, de sände någon grej om detta. Och då får man höra telefonsamtalet som utspelar sig precis innan han blir skjuten. Och i den man får höra så säger Zimmerman typ så här He looks black. Och sen går han ur bilen. Men det är ett hopklippt samtal. För i det riktiga samtalet han ringer till 911. I det riktiga samtalet så frågar 911 Hur ser han ut? Är han white, hispanic or black? Och då säger han, he looks black. Han svarar så bara på en fråga. Mm. Medan versionen som Sveriges Television sänder är tydligt vinklad för att man ska köpa den här rasistvinkeln. Ja, svar... ja det gjorde de ju, försökte de ju även i USA med den där. Ja, eh, vad som framkommer här, jag skulle vilja rekommendera. Det finns, eh, vi har ju eh, den här danska sidan där vi har vår kronikör Julia Cesar oh. som har skrivit eh, ett väldigt ingående krönika om eh, det här Zimmerman-fallet Och här kommer det ju fram mycket. Till exempel att just eh, Trayvon Martins föräldrar som ju var som ju är välbärgade och har då anlitat en PR-byrå eh, för, för att eh, frisera hela den här historien. En firma som heter Julisson Communications och som har varit inblandade i tidigare i liknande fall. Och just som du pratar om de här gamla bilderna som man, man plockar fram det är alltså just den här PR-byrån som har varit inne. Man har alltså gått ut eh, man har alltså friserat hela den här storyn. Man har gått ut till samtliga media. Man kan ju och... säga det jag måste bara sticka in och säga att som alla vet, i USA är det ju väldigt, väldigt populärt att stämma människor. Oh, yeah. Snacka om att den här simmerman borde ja. kunna stämma mm. media på multum för förtal egentligen, <laughs> ja. eller vad som helst. Ja. För att de uppenbarligen klipper ihop på felaktigt gör det. Ja. Så alltså, han borde ju kunna stämma dem. Om ja. Mycket pengar. Mm. Mm. Nej, men alltså det, alltså, det, det, det, det, alltså det här stinker lång väg. Och alltså att här har man alltså då en färdig story som sedan då amerikanska journalister har köpt med hull och hår, mm. och inklusive med de svenska. Mm. Eh, det handlar inte om att vilket man ju borde göra inom journalistikkretsar som alltid har varit en regel för åtminstone nämligen att kolla upp källan att kolla alltså sanningen alltid det man får. Nej, inte alls alltså här är allting förpackat och, och, och klart. Och eh, ovanpå detta så har man ju anlitat de här eh, eh, kändisarna typ Jesse Jackson och sådana som eh, efter det här domslutet. Han var ju friad den här siman, och eh, vilket ju res, ha, re, har resulterat i eh, alltså rent rasistiska inslag. För att uttrycka sig milt alltså. Vita mm. människor alltså. Som alltså misshandlas då av svarta gäng. Som ropar att det ger igen för Trayvon. Ja, ja visst. <laughs> alltså, alltså, det, det, det, är så vidigt, det är så vidigt. Och det här, det här är ju media. Liksom, <fliktigt> och och, och, och, och, och, och, och så denna Jesse Jackson som går ut och gapar och skriker ja, om rasism. Som han alltid gör så fort han får tillfälle. Nej, det stinker hela den här uh, uh, Treivon uh, uh, Han kanske är släkt med den här Saboni Eller vad han heter här i Sverige ja. <laughs> Afrosvenskarnas riksförbund Han skriker uh, rasism som han då Kanske lika mycket Ja, oh ja, oh ja, oh ja. ja, ja nu hörde väl det senaste där med Kitimba Nu var det ju I Pride hade ju någon, en, en tjej Antar att var lesbisk Hade målat sig svart ja, har, Och klätt det. ut sig i piratkläder ja, och, och det blev han så kränkt av så han visste ju inte Vad han skulle ta vägen där riktigt ja. Ja, och det, jag, så jag tror att det stämmer Pride nu för att mot folkgrupp. Det är så roligt så att jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Jag kan ju säga, läsa som det står om det här och det står så här att Afro-Svenskarnas Riksförbund kända sedan tidigare för att bland annat ha kritiserat seriealbumet Tintin i Kongo och glassen Nogger Black polisanmäler Pride-festivalen för hets mot folkgrupp. Detta efter att en vit person målad eh, som så kallad blackface gått i paraden i helgen. Enligt Afro-Svenskarnas Riksförbunds talesperson Kitimba Saboni, ska personen i fråga och försökt efterlikna en somalisk pirat från mm. Pridefestivalens sida beklagar man det hela och uppger att det har varit ett misstag att personen fick gå med sminkat på det viset alla ekipage i paraden måste föranmälas, det hade dock inte <skratt> gjorts i det här fallet men jag förstår inte hela det här men Jag men om en person målar sig svart och en vit person målar sig svart skulle de inte snarare se det bra ut som eller Bra då någon slags underkastelse Nej men så att säga var, men sen, varför, varför Jag det? vet inte men Och framförallt om man ska köra på det här, att man, alltså, Om man blir kränkt för att man klär ut sig till någon Då kan man inte klä ut sig helt enkelt det är ju det, Så får man ju tänka Det här är ju bara så fruktansvärt transit Men troligen är det väl kanske bara han som är kränkt då och några vita... Liksom, ja, eller och då borde jag... Jag har sagt det förut när det gäller afrosvenskarnas förbund när, när det gäller Sabon i Okej, okay, om Sverige nu är så hemska ja, men stick tillbaka till ja. Afrika! Det kan man ju absolut punkt absolut. slut. Ja, jag... Nej, vi går vidare. Ja, vi får väl gå vidare och gå bort från flatbyrån och bögbyrån och allt vad det nu hette under den här Pride-veckan och Eh, ja, jag måste bara påpeka att jag, det vi tog väl upp det sist också men jag tyckte det var helt sjukt när man läser bögbyrån och transbyrån, queerbyrån. Ja, är... Tänk tänker mycket men... gratisreklam de har fått på en sån enkel sak. Ja men jag tycker det känns för som att det är inte är så smart också för att... ML... Det smart så att ja, men smart är ju inte de, Jag tror inte de flesta tycker om Pride så jättemycket. Så att, ja. Nej, nej, men jag tror inte de skiter i handlar där bara för det. Men vi lämnar de här transpyrorna ja, runt backspegeln här. Eh, och går vidare till uppdraggranskning. Jag var ju det pris här i veckan nu på eh, Lars Wilks dokumentären som de har gjort. Och jag såg den faktiskt inte förra gången utan såg delar av den igår. Och jag satt bara lite och tänkte: Men det här är ju bara en lång reklamfilm. Jag förstod inte hur man kunde känna annat än sympati för Lars Wilks. Han är så trevlig, liksom lite gubbe som går runt och verkar bara vilja alla väl. och, och, sådär. och Jag tycker väl att Janne Josefsson höll på att tramsa ganska mycket i programmet och ställer väldigt konstiga frågor och sådär. Eh, och någonting som jag tänkte på hela tiden var... Eh, jag hoppas att många som lyssnar har sett upp deras För han sitter och säger så här till Lars Wilks hela tiden att... Eh, Ja, men varför reser du inte bara upp på går från det här? Liksom? För att det här är så fruktansvärt hemskt ställe att vara på då, den här sion -konferensen. Och då tänkte jag hela tiden, men Janne Josefsson, varför går det inte du då? Det är så konstigt. Och Janne Josefsson kommenterar även senare att jo, när de sitter på fest och sådär allihopa. Efteråt då hade det varit väldigt mycket så här hemska kommentarer hit och dit. Och då hade inte Lars Wilks, han hade inte, inte sagt någonting. Han har bara tagit det här liksom. Men det hade ju Janne Josefsson också gjort, tänker jag. Varför, varför säger inte Janne Josefsson någonting då? Han som verkligen ska vara en korsriddare för det politiskt korrekta. Nej då sitter han också bara där och, och festar. Så all in all Om man säger så så måste jag sätta, Det var ganska lite ful klipp I Uppdraggranskning Jag tror det skulle klippas ihop mycket konstigare Att, att Ingrid Karlkvist är ju med Att hon skulle framställa sig som en liksom psykopat och, och så där. Men jag tycker det var ganska, ganska snällt gjort Ja men just det jag måste säga Just gällande Ingrid Karlkvist: Att hon kan bli så svartmålad Som hon har blivit mm. fast alltså Det jag har läst och sett och hört av henne Är ju Alltså hon är ju en helt, helt vanlig person som helt enkelt mm. bara har bytt åsikter så att säga. Och, och, och inte känner som hon gjorde förut. Vilket är, många människor kan väl ändra åsikter och så. Mm. Eh, jag vill starkt rekommendera ett klipp med, klipp med Ingrid på Youtube. Eh, som man kan söka på. I am Swedish but I live in Absurdistan. Mm. Eh, där tycker jag hon förklarar väldigt bra hur hon känner och hon tänker och hennes väg och sådär. Alltså för mig. Det... Det är en helt vanlig kvinna. En helt ja, jag... vanlig person som verkligen blivit utmålad som satan själv och jag kan inte förstå varför. Jag kan inte förstå det. Ja, hon är ju lite modigare än en vanlig person måste man ju säga. Ja det kan man ju säga. Mm, verkligen och lite större rättvise Så här, rättvisa, patos, att det här stämmer liksom inte. Hade fler varit som henne så hade ju det här varit lugnt. Men nu har vi fått en person och det kanske det är ganska bra det också. Att tal om Josefsson så tycker jag det är intressanta. Det var ju egentligen det här efterkommentaren till det här reportaget. När han summerade då, och där han drog fram att, ja så att säga, just de här som hade bjudit in Lars Wilks det är de kallaste Sion alltså som går ut och propagerar mot just islamiseringen va? Mm. Och, eh, och man hade ju till exempel bjudit in Tommy Robinson då liksom från mm. eh, English Defense League och så vidare va? och eh, samtidigt så får Josefsson till detta att ja, på 90-talet då han bevakade högerextremister, vilka det nu var alltså som han säger. Och eh, då att dessa då på den tiden, de hatade judar. Jaha, mm. nu har alltså dessa högerextremister, där han då vill applicera eh, Robinson till Ingvis league mm. Nu har de alltså förenat sig med sionisterna och eh, på så vis att deras gemensamma hatobjekt nu, det är muslimer. Mm. Ja, och jag menar här avslöjar, det, där tycker jag att Janne Josefsson avslöjar framför allt alltså sitt, kan man säga, eh, vänster. Vi ska inte glömma att det här är ju, eh, som man säger att de flesta av utav, utav, eh, våra journalister och reportrar så är det ju vänsterfolk. Mm. Men, ja, ja. Josefsson har väl ändå sina ljusglimta I jämförelse man... Han har, jo eh, Visst har eh, alltså, eh, det är, Jag tror det han så börjar så här... förstå Samma mina ord, jag tror han börjar förstå alltså. Jag tycker han är Han är väldigt tvekande i många grejer ja. Han gör och ja. det här När han blir utsatt för den här man, tror jag Trots att det är måste de ja. politiskt Så kände han nog väldigt mycket att vad är det här för sjukt klimat men Och det börjar är... kanske känna att Hur är det jag behandlar det... Det, jo, men jag, jag måste vänta innan, jag, innan vi driver iväg för mycket från det där så vill jag bara säga just det där med att de här högerextremisterna då slog sig ihop med sionisterna. Om de syftar, alltså menar högerextremister som nazister då, alltså nationalsocialister, ja. mm. då, då skulle det nog ha varit en riktig utsväng om det verkligen var så mm. att det var ja. riktiga nationalsocialister det, som var en av. Ja, ja. Nej, men än fast nationalsocialister, och eh, om man tittar historiskt sett, så är nationalsocialister och muslimer stod mm. på eller tillsammans på så ja. Ja, och, och, och, ja, skulle ja. de då i nutid ja. göra en hel utsväng och vara med sionister då istället just det ja, ja jag vet, det men, låter ju nej, nej, nej, men det är nej, ju men inget det... högerextremt mediel eller vad skulle det vara för nej, högerextremt nej, det... och emot Islam nej men det räcker ju Framförallt i, i, i, i Sveriges i röd det räcker med att du säger höger högerextremist och så vidare för allt ont kommer ju från höger Vet, eftersom det är vänster. Och sen ja. är det ju bara att poängtera just de säger säger högerextremister om nationalsocialister. Ja, <laughs> national. Ja. Socialister. Just det. Just ja, det just låter det. ju väldigt hög. Just ja. Det. Ja, ja. Men det. Men det har man ju kört med. Till och med om vi, om vi riktigt ska hårddra det historiskt då. Eh, som du är ändå på väg att göra. Så är det ju faktiskt så att eh, det partiet som blev alltså nationalsocialistiska Eh, Arbetarpartiet ja, det som det hette alltså när Adolf eh, fick fart på det 1920 vi ska komma ihåg att eh, Adolf bildade inte partiet, det fanns ju dessförinnan och det var ett vänsterparti, mm. men det talar man väldigt, Arbetarparti eh, till och med nämndes ju alltså, men det talar man väldigt, väldigt. Ja tyst. men det har väl helt enkelt bara kommit från det här att vi har ju som vi alla vet haft socialistiskt och vänsterstyre så lång tid. Och är det någonting som hela tiden har blivit smutskastat och spottat på så har det ju varit höger. Det har varit Just. Moderaterna och så vidare. Nej, så men, att det är synonymt jo, men, med ja. höger är dåligt. Jo men det är väl ja, det ja, ja, jag sa. men det här handlar ju givetvis om att många har ju en, i alla fall en uppfattning om nationalsocialismen som en som liksom en diktator som bestämmer över alla samarbetade med Mussolini, med fascismen och det här bakar man ju ihop då till någon slags menar så som, så som nationalsocialismen uppfattas är det absolut högerextrem, sen om den är så eller inte det kan man ju diskutera, men jag menar när såg vi riktig nationalsocialism, det var väl en liten en liten snutt under några år bara Uh, och givetvis är de ute och cyklar men, men jag kan ändå, jag ändå, kan se att man tycker kallar nationalsocialism för högerextremt kan jag inte förstå hur man kan kalla EDL för högerextremt, för det är som att kallat frimärks, ja, en frimärksklubb för högerextremt, Att ja. man blandar äpplen och päron så otroligt mycket ja. Och jag menar, vi har en vänster i Sverige som slåss för islams rättigheter För mer religion i samhället Vänstern gör detta Och vänster vänsterextrema, de gör det ännu mer De har helt missat att vänster får man faktiskt vara emot religion Det är liksom en, en Ja, det är väl nästan om man ser vänster där, där, där har du ju, kan man säga, där kommer det in mera på ateism faktiskt egentligen. Ja, borde det vara Ja, visst Och, och, och jag menar egentligen nationalsocialismen också så, ja, det, man, det, ja. det är väldigt regler för vad man får kritisera, som jag tog upp en gång för länge, länge, länge sedan. Eh, faktumet att inom black metal musik, alltså svart metal, då är det ju eh, grundpelaren till det är ju att kritisera religion eller främst mm. kristendom. Jaha. Men när det svenska black metal-bandet kritiserade islam så att säga, eller hade islam helt enkelt med mm. istället för kristendomen låt, nej nej, nej. Fast de hade gjort hundra miljoner låtar När det handlar om kristendom Och så kommer det en låt Som har med muslimer att göra då. Nej, tvärtom, mm. då gick det inte alls Men, mina herrar och gott ja. folk Nu är det dags för Musik Ja, då var vi här igen och nu tänkte vi prata om en person som heter Peter Löv Ros. En person många kanske inte har talat om. Jag hade ingen aning om vem man var förrän idag. Han i alla fall, eller blev i alla fall 2012 utnämnad om man är det fortfarande, men till ordförande för Kristna fredsrörelsen. Och jag fick syn på en del undliga saker som han har skrivit vi pratar ju ofta om att de här eh, politiskt korrekta mångkultursförespråkarna de bor inte i problemen så att säga men mm. det finns ju vissa då som tydligen flyttar dit till de här områdena eh, men det är den här personen i alla fall då gör det är ju skönmålare totalt och jag undrar hur mycket sanning det ligger bakom det för att det här är ju så tårdrypande vackert så jag Finner inga ord. Eh, läsa lite ur det här som han har skrivit här då. En kärleksförklaring till förorten. Ni hör ju redan mm. på titeln. Eh, det står så här. För fem jular sedan flyttade vi från en mer etablerad del av Uppsala till Stenhagen. Vi behövde en större hyreslägenhet och där fanns det. Flyttkartongerna stod fortfarande oupphackade när det ringde på dörren. En pojke räckte fram en stor påse godis. God jul! För första gången i Uppsala fick vi en julhälsning från grannar. Och det från en praktiserande muslimsk familj. Med, med ja, från Gaza tala om att vi kände oss välkomna i vårt nya hem. Vi fick lära känna grannar med ursprung i lika många länder som trappuppgången hade lägenheter. Men hur mycket säger det? Vi fick upptäcka att där bodde Disputerade akademiker, båda kvinnor, en nybliven läkare, också kvinna, en hängiven fotbollstränare för ungdomar, en exilförfattare, också naturligtvis paret från Gaza och deras sex översvallande hjälpsamma pojkar, nu även stolta storebröder till lilla Sara. Behöver jag fortsätta? Mm. här den här kristna personen då väljer att visa att så här är förorten då Jag är väldigt snurrigt för att vilka fördomar de har, de här människorna som känner att de måste skriva en, en, en hel artikel om att de har blivit trevligt behandlade av en muslim det är väl klart, det är, det är, de absolut flesta är väl trevliga människor, det är, ju inte, det är ju ingen som pratar om det här, alltså, men man pratar ju om de som har blivit utsatta. Jag menar hade en tjej skrivit att hon blivit gruppvåldtagen och blivit till förut. Då hade man givetvis sagt att men det var ju bara en person. Det kan man inte dra några slutsatser av. Medan nu har vi ju så mycket data att vi kan dra slutsatser av att det är ett problem. Och sådana här liksom, individuella saker när folk träffar någon trevlig muslim är ju helt oviktiga i debatten givetvis. Sen har vi i baktanken det här med att just somalier, att det är ju ett välkänt faktum att utbildningen i Somalia är inte som här. Med andra mm. ord, somalier som kommer hit har inte samma utbildning. Men det måste han ju också framhäva att jo, men somalier, eh, det de, de går ju jättebra. Det står så här, det var lätt att lära känna grannarna i trappuppgången och i kvarteret som Ali som lever uttrycket det krävs en by för att uppfostra ett barn. Två kvällar i veckan, termin efter termin, år efter år- finns han där i hyresgästföreningens lokal och hjälper barn med läxorna som högutbildad bördig från Somalia och med egna barn vet Ali hur mycket det betyder Jättebra ja, Alla från Somalia, alla muslimer de kommer med godis och önskar god jul mm. och alla somalier är högutbildade som kan hjälpa alla stackars barn och kanske främst så här dumma svenska mm. barn med läxorna kanske ska vi väl... men det, det här är ju säkert till för att så här, ah, men nu ska vi lära alla som bäst är att alla somalier är inte si eller så, tänker de. Men problemet är att det är ju ingen som tror att alla somalier är varken si eller så. Det är ganska ont människor som, som försöker göra en sån enkel världsbild förutom då ja, Aftonbladet med mer. Så jag tror sådana här liksom insatser är så himla felinriktade. man mm, sen, hoppas i alla fall. Sen kan man ju påpeka det också att det är ju känt och jag har själv hört om många just det här med tvättstuga. Mm. Det är ofta ett problemområde. Men nej då! Att tvättstugan skulle vara en särskilt eh, konfliktdrabbad plats har vi aldrig förstått på stenrösvägen. En kvarglömd, vackert, handbroderad skal låg prydligt ihopvikt på, på mangen när vi upptäckte den en vecka senare. Ja, det var... Det, det, det, det, det så det var någon som inte snodde den här? Ja. Det måste man också nämna. Ja. Tänk vad hemskt. Jag bor bredvid en, en somalier där. Han snor ingenting. Helt fantastiskt. Kan inte, så kan vi inte säga om folk. Vad är det för hemskt? Ja. Nej, men som att han ska bevisa och rättfärdiga mångkulturen för... Några positiva erfarenheter. Men det är ju inte så att vi vi invandringskritiker baserar det här på ett fåtal och våra åsikter och den faktiska statistiken och fakta hur det faktiskt är det baserar ja, vi inte på några fåtal händelser Nej. utan det är samhället i dess helhet som helt enkelt inte fungerar och då spelar det ingen roll om det finns en muslimsk pojke med en godispåse eller en högutbildad somalier eller en välvikt handbroderad sjal som inte blev snodd det, det spelar ja, men såklart. Och jag menar som, som jag alltid säga att personliga upplevelser är ju helt, helt ointressanta. Man måste ju kolla på större, man måste kolla på fakta på data på liksom vad folk som kan om detta, vad de säger. Och de säger ju, alla säger ju samma sak. Det här, här kan vi inte ha det längre i Sverige. Det handlar eh, aldrig om individer. Kan... Sen kan man tycka att vissa individer ja. borde man kanske utvisa extra mycket. Men det är inte... ja, då, skulle jag, då skulle jag kunna säga delvis så här då, att jag har själv... God, mycket goda erfarenheter personligen av muslimer som jag träffade i deras eget hemland och så vidare. Jag har absolut ingenting negativt att sätta finger på för min egen personliga del. Och då skulle jag kunna resonera så att ja, men tänk om jag fick alla dessa trevliga människor hit till Sverige. Men jag är, jag är inte så säker på att det hade fungerat. Och eh, sen är det ju också det faktum att de här områdena, alltså som vi kallar utsatta områden, det har ju från början varit majoritet svenskar eh, boende. Men dessa har ju alltså stegvis flyttat till andra områden. Varför då? Varför då? Varför då? Eh, om, om jag bara ska gå vidare med den här personen, det känns som att han har... Det finns ändå ett förakt även från han som kristen oh. eh, att han, ja men det här det är svenska, nej men det är ju inget bra det står så här, du gamla du fria under det gångna året har Sverige ibland känts väldigt gammalt ja, unket <laughs> Som när Disneys beslut att äntligen skippa rasistiska stereotyper tecknade på 1930-talet orsakar en tittarstorm. Eller när en minister delar in befolkningen i snälla blonda och blåögda och de lömska andra och trots det på sitt ja, kvar. Det. Vem det är nu? Men vem, ja, men det måste vara hon det... som sa det här med det är inte blonda och blåögda som gör med flyktingar. Ja, så var det just ja. det. Mm. Eh, och friheten känns väldigt godtycklig och villkorad när även polisen gör skillnad på blonda och blåögda och de andra som Reva. bor i och är en del av samma land. Sådant <laughs> grumlar nationaldagsfirandet om man säger så. Mm, Reva då antar jag? Ja det lär det men det har vi ju varit inne på och det är ju så dumt så det finns inte. Men Det måste ju komma igenom vänstern uppe i programmet alltså. vi Ja vi men det skulle ha... vara så roligt om jag kände några poliser och skulle be dem att enda gång de fick syn på den här herren så skulle de gå fram och fråga han om ID. Mm. Det skulle vara intressant. Mm. Det skulle vara roligt att verkligen vara på honom och se, att se hur han själv reagerar då. Om han säger, ja, men det, varför ska du fråga mig? Mm. Ja, det skulle han ju aldrig säga men han kanske skulle tänka det. Just det, det vore intressant. Ja, men om vi, när vi ändå är inne på saker som gör en upprörd så kan man väl gå vidare till <laughs> nästa. Ja, gratis körkort till invandrare. Det kan man väl bli upprörd över. Vi har ju hört det här om gratis körkort till så kallade flyktingbarn. Men nu står det så här. Invandrare på landsbygden ska få hemmautrustningslån via CSN. Och gratis körkort betalt av skattebetalarna samtidigt som svenskarna blir utan. Det föreslår Arbetsförmedlingens chef i integrationsfrågor. Marie Linnell Persson. Körkort kan locka invandrare till jobb i rubriken när Västerbottenskuriren skriver... Om det kontroversiella upplägget. Tanken är att få fler invandrare att flytta till landsbygden istället för att främst flytta till de svenska städerna. I glesbygd kan det vara bra att ha körkort, säger Marie Linnell Persson. Chef på Arbetsförmedlingens avdelning för integration och etablering till lokaltidningen. Hur känner sig egentligen ja, alla svenskar när man hör det här? Ja, jag vill ju säga så här. Det här borde verkligen vara ett fall för diskriminering som diskrimineringsombudsmann när vi ändå mm. har en sådan. Alltså som ung har mm. jag ju jättegärna flyttat för att få ett gratis kökort kan jag ju säga. <laughs> det har varit en helt <laughs> Det grej. tror jag det. det tror Särskilt då med antar, garanterat jobb mm. och, och kanske andra trevliga fördelar. Men vi har ju ju Ja men, ju ja, men om man tänker den här orättvisan som verkligen går <laughs> bortom ord. Ta, eh, eh, min sambo till exempel som det, alltså, studerade i universitet och hela köret och, och det går jättebra och sådär. Men hon har ju själv fått lagt ut ja, 20-30 tusen på sitt mm. körkort. Jag ska, inte ta ja, jag ska inte tala om vad mitt körkort när det begav sig. Det var, det var, inte, det var inte gratis. Jag sa, nej, det var dyrt. Ja, ja men det är samma vis om man sen väver ihop allt det här. Jag tycker det borde egentligen räcka med att folk trycker upp ett flygblad med faktumet att, att till exempel det här med vård, rätt till vård till illegala att de får för 50 kronor eller vad det är. Dels det här och de här så kallade flyktingbarnen det är ju sån orättvisa så det finns inte och ingen kan ju bara gå förbi och inte reagera på det här. Jag blir ju verkligen flyförbannad när jag säger att det finns ju inget, det tar ju aldrig slut- Aldrig någonsin. Och sen finns det ju många ungdomar som faktiskt bor i glesbygden som inte har något jobb och, och föräldrarna kanske inte heller har något jobb och de har inte gått om pengar och det är svårt för dem att ta körkort och så vidare. Men de ska inte få det för att de kanske heter Andersson eller Persson mm. eller Svensson eller något sånt. Då mm. får inte de det i Sverige. Jag tycker det verkligen var värt att ta upp och påpeka. Men det händer ju saker i Danmark. Det måste vi ta upp så här sist men inte minst här. Det här med Dansk Folkeparti, det är lite skillnad i Danmark, läget i Danmark och i Sverige kanske de flesta känner till. Men det står så här, Dansk Folkeparti går återigen i bräschen för att stävja den skenande islamiseringen. Efter att en planerad moské i Köpenhamn mottagit 150 miljoner danska kronor från Qatar. Vill man kanske? Nej, men så vill man sätta stopp för utlandsfinansierade moskéer i landet? Dansk Folkeparti värnar religionsfriheten men den planerade stormoskén i Köpenhamn har man föga till övers för. Partiet kallar byggnaden för en stor och stark symbolmarkering och man vill nu medels nya lagar göra det svårare för krafter i Mellanöstern att finansiera moskéer i landet. Skulle du kunna tänka sig att Sverigedemokraterna skulle kunna komma med, med, med något liknande om de inte... Ett ja, du... ja, man skulle vilja veta hur motargumenten skulle vara då. För att det skulle väl typ vara så här. Ah, nej, ja. men Vi tycker inte att pengar som kommer från länder där de är stenar el-kvinnor för att de har blivit våldtagna. Vi tycker inte att de pengarna ska tas emot i Sverige och byggas religiösa byggnader för. Ja. Det, det är... kan väl egentligen ingen säga emot kan man ju tycka. Nej och sen de skulle väl hugga direkt på om, om Sverigedemokraterna också skulle säga då att vi värnar religionsfriheten men att det här moskén är inte okej. Okay. Men då skulle de väl vara på dem om det men samtidigt vem är det som säger att religionsfrihet innebär tillstånd till ett visst. Ingen, vi har ingenting med religionsfrihet att göra Folk vet inte nej. vad religionsfrihet innebär det religion. är att man får tro vad man vill Ingen får tvinga dig att tro något annat Punkt och slut. Nej vad ska man säga då, då? Att det, det, det där är ju religionsutövande mm. I ja, men, en byggnad Som passar den Religionen Men det borde ju inte, kan man inte Dra ihop med religionsfrihet tycker jag Utan religionsfrihet nej. är väl att du kan sitta hemma I soffan och be till vem du vill ja. och, då som, ja, och fri från Religion är också en Ja för det blir ju som om man ska slippa uppleva andras religioner för att inte ens egen ska bli påverkad. Eller om man inte har någon alls då. Ja, vi ser fram emot den dagen. Då SD, alltså nu, handl, nu handlar det ju om alltså att denska Folkeparti har väl alltså större möjlighet att kunna få igenom eh, detta. Då liksom, eftersom de har ju tagit sig bort på ett helt annat sätt än SD har gjorts i Sverige. Vi ser ju bland annat Reinfeldts sista utspel är bara att han ja. väljer ju hellre att lämna över till rödgröna. Ja, ja sådana där saker. Så att äh, tyvärr är det väl så att när det gäller i Sverige så lär det väl dröja innan SD, tyvärr innan SD får ett sådant inflytande. Men det här vore en bra valfråga tänker jag för dem att ta upp. Vi vill ha som förslag att man får inte ta emot ja. pengar. Eller så är det fruktansvärt hårt skattat i så fall. Liksom. Vill, ja. de, vill de bygga en moské för en miljard så ska det kosta 20 miljarder. Men, men jag vill nästan sticka in och säga bara för en jämförelse med... Om man tänker Danmark som grannland. Men även Finland som grannland. Om man läser nyheten. Ingen ut utökning av Finlands enda <laughs> asylanläggning. <laughs> oh, vilken drömning. Som det är. står, tror mm. eller ej. Men Finland har idag en enda anläggning. För att hysa asylsökande. Ja. Det är helt otroligt. Och en... de... ja. Den ska inte utökas till Nej. platser. De för... <laughs> Till platser, kloka. <laughs> de får... Den politik som vi borde ha gjort här för länge sedan. Alltså det, ja, den, har, den har nu alltså totalt 40 platser är vad den har. Mm. Mm. Jämför det med, alltså det går inte att med 10 000, 80 000-tals mm. som kommer hit till Sverige. Och, och för att inte tala om dessa så kan ensamkommande flyktingbarn, jag blir alltid lika illa började. Alltså det är ett kvalificerat bedrägeri. Mm. Som man köper byggnader till, för, som kostar ja. flera, flera miljoner ja, ja, ja, kronor ja, ja, ja. också tilläggas. Och flyktingslott och så vidare. Ja, ja, ja. Det, det här är gamla nyheter men eh, lika det är fortfarande irriterande lite fortfarande. Ja. <laughs> eh, men mina herrar, det här blir kanske ett aningens kortare program än vanligt. Men tyvärr måste det bli så idag. Det var lite kort om tid för oss eh, men vi hoppas att ni är nöjda med vad vi kunde leverera till er idag. Och precis som vanligt så är det klart att vi är tillbaka nästa lördag igen.